Vad kul, det här är ju lite julavslutning. Ja visst, nu är det jul igen. nu är det jul igen. Ja, tänka sig att det blir det varje år. Idag Johan, Johan, Ida. Du, en fråga som jag har lite grann, du firar jul va? Eh, ju, ja, det gör jag väl. Ja, precis. Det är det ja, jag precis. undrar också. Det gör, det, gör, det gör du väl, det gör väl jag också. Fast ja. jag vet inte riktigt hur firar man det? Finns det någon speciell regel för exakt hur vad går mm. gränsen för att man firar djur, eller att man bara sitter och äter onödigt mycket till exempel? Ja, men jag tycker ju om att köpa grejer till mig själv. Och då, kan jag, då kan jag ha liksom julen som en liten ursäkt för att shoppa lite mer, falla in i den här kommersialismen. Och själva bort med lite extra där. Men det där känner jag också igen. Att jag, mm. jag och frun vi brukar faktiskt använda julen som förkläder för att köpa en grej som vi kanske inte nödvändigtvis behöver men som vi tror eller som vi känner att vi kommer mm. att få mycket glädje av. Mm. Men jag vet inte om det är att fira jul egentligen. Nej, sen så tycker jag att det är en väldigt bra dag att äta chips på och choklad. <laughs> och se på film. Och det är väl också att fira lite. <laughs> Absolut. Ja. Framförallt att titta på någon sån här Die Hard eller någon sån här Dödligt vapen eller någon annan väldigt julig film. Det kan man nästan se har varit en tradition de senaste jularna att jag har tittat på Nightmare Before Christmas. Ja, just det. Den är också väldigt julig. Det är den faktiskt. Den har ju till och med jul med i, i titeln. Eller hur? Ja, och det finns lite... Det är ju ganska mycket låtar man kan sjunga med i sådär. Så det är ju rena ramar, Christmas carols... Du, apropå chips, vilken är den juligaste smaken på chips? Och finns det julchips? Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag kanske borde ha någon eh, chipstestartradition från och med nu, tänker jag. <skratt> liksom, är den här jul? Nej. På nästa påse då. Är den här jul? Då kanske man får prova liksom, med så här, klassiska julgrejer. Då, till exempel att man provar chips. Vilka chips funkar bäst i glöggen, till exempel. Ja, eller hur? så alltså, måste det vara. Mm. <skratt> ja. Eller så här glöggdipp till chipsen. <skratt> <skratt> wow! Fyf! <fiff. skratt> Fan, wow, vad illa det kändes redan. Jag kände bara när jag sa chips och glugg. Ja, Inte det. Läskig. Nej, vilken ja. läskig kombination. Verkligen. Jättekul. Uh. <laughs> nu du Johan, det har hänt något i år. För jag kom på nu att jag passerade eh, chipsaffären. <laughs> Nej, men det fanns eh, chips som smakade julost. Och jag tänkte så här, <laughs> okay. jaha. Och vad ja. exakt är då julost? Det är bara en fucking jävla vanlig ost. Så det är alltså chips med någon slags ostsmak. Då är det jul alltså. Ja. Så jul är ostsmak tydligen. Det finns något som heter basturökt basturökt skinka. Och där började jag fundera på om det är bra eller fis på sig. Jag tänkte så här, tomterna suttit och bastas mycket <tryck> tillsammans med sina renar. <tryck> ja, och så röker, röker man skinka med där grisen är med. <tryck> jag fattar liksom inte vilka smakegenskaper tillför den här bastun. Och, och liksom, vad är det de gör i bastun? <tryck> Svetttomte och, <tryck> och björkruska. <tryck> <tryck> Choklad, då. Det kan man väl i alla fall säga- florera lite extra i juletider. Varför jag har jag ingen aning, dock? Det hör väl till, till det här med ischoklad och knäck och hela den här biten och det vet jag inte heller. Det är ju bara ett gammalt traditionellt godis. Men för fan, för jag måste bara få säga det. Ischoklad? Mm. Mm. Jo, jag tycker att smaken tillhör julen. Men fan vad äckligt det är. <laughs> ja, det är väl typ bara så här supermycket fett. Eller fan, det är väl... Ja, men det är, ju, det är ju som att de har smält äcklig choklad ja. och, och sen har de smält smör ovanpå det. Ja, det är kokosfett Johan. Okay. choklad och kokosfett. Så det är skitdålig choklad med kokosfett <laughs> ja. och så smälter man det i små jävla formar och så ska det bli gott. Det gör det inte. <laughs> Nej, kära ni, det blir inte godare bara för att man förpackar det snyggare. Blä. Nej, det där är också väldigt roligt. Jag hamnade i en diskussion om det här om dagen, nämligen. för att nu ser jag ju tidningarna florerar på nätet när man går ut så, är det också så här gör det eget julgodis och sen är det alltid så här köp den här chokladkakan och den här pralinerna och så hackar du sönder dem och så blandar du dem och så har du en ny choklad. Och jag tänker så här varför? Det, det, det, det, det måste vara pusslet man det låter. För ja. jag menar, god choklad dräller jag av i butikerna. Liksom. Ja. Det med den här pusselgrejen Det blir liksom pyssligt kring jul. Det, det är väl lite grann som när man, när man kommer utomlands ja. och ska köpa kakao. Mm. Så existerar inte det utan socker. Nej. Nej, det samma existerar med socker. Det som vi kallar för oboj. Oh ja, och så bara, ja, ja. och då, då blir man ju så här sur som såhär. Varför finns det ingen kakao utan ja. socker? Ja. ja, men hur ofta använder du kakao utan socker? Ja. ja, ja eller hur? Ska du baka en chokladkaka så kan du ju lika väl ta den färdiga kakao med socker i, Istället för att ta två lite socker och kakao, liksom. Jag förstår poängen att man kanske vill på, dosera själv. Men fortfarande så känner jag att det, det var väl bara... Vänligt, då slapp du ett steg i Ja, precis. Du kan köpa två förpackningar. Du kan <laughs> ja, köpa en. Ja, ja. ja. Gör din egen jul snickers. Men det finns redan snickersfärg! <laughs> ja, precis. Nu kommer jag in på ett sidospår här, apropå konstiga smaker. Det tänker jag erkänna en, en märklig grej. De hade ria på snickersglass. Mhm. Mm vid något tillfälle. De kunde väl inte sälja skiten. Och det kan jag förstå för att det är ingen bra idé med att frysa ner en snickers och sen så ska du äta den. Mm. Och då tänkte jag så här det här var under en period då jag körde, gjorde många milkshakes. Mm. Så det jag gjorde var att jag köpte en hög sådana här snickersglassar och så mm. gjorde jag milkshakes på dem. Oh och det var God. jättekonstigt! <laughs> och jag tänkte så här från choklad styckbit till glass till milkshake det var så här, nej det gick inte att äta det är Nej, inte så glas, men då dricker skiten. det är vad bananer och astrakal. Det, det måste vara just exakt astrakal. För annars blir det är bara jävla de, heter? golden delicious eller nej, nej, nej, nej. Granny Smith, det går inte. Aldrig i livet. Nu är det astrakalen och Snickers. Det här är jule smoothie. Men jag kan försöka säga en sak. Ja, men det. Gällande jul och traditioner, tycker jag. Ja. Kom jag nu. Jul och traditioner. En, ja. en tradition som var när jag var barn, faktiskt. var ju att alltså Jag firar en hel del av mina jular i Finland. Mm. Och då var det ju alltid så att man då på julafton knallade runt till Stortorget i Åbo. För att kolla på statssekreteraren där på balkongen. Så står du och, och vinkar. ja. Ja. Mm. Mm. Så det är, det är en tradition som jag inte längre bär med mig. <laughs> Men man kan, om man vill, se skiten på tv. Okay. Ja. ja. Wow. <laughs> Faktiskt. Ja. Ja, och det är, det är på, på, på finska då, naturligtvis Jag vet inte, jag har väl ingen tv <laughs> Man kan ju för sig lyssna på vad som helst Det är kanske inte är så viktigt alla gånger Ja, det går säkert att slå på någon jävla kanal någon gång Och se någon person stå på någon balkong och vinka på julen Å andra sidan så, jag vet inte, att vinka på finska är väl detsamma som att vinka på svenska Så det spelar det väl inte, inte Jag tänkte att de skulle prata, men du sa du faktiskt inte Varje gång de vinkar från en balkong så är det finsk tradition, okej? Okay? Ja, precis, ja, ja, ja. 100%. <coughs> Det mm. måste översättas. Mm -hmm. Då är det. Ingen begriper finska. Nej. <laughs> Framförallt Svar. inte om man <laughs> Nej, är det Va? helt oförståeligt. Vad Va? Va betyder det där? Va? Jag vet ah, inte. Finska vi går hem. <laughs> tradition. Ah, Vad pratar vi om nu? Det <laughs> är jättekonstigt. Vet. Jag pratar om mina traditioner. <laughs> det var så konstigt. Ah. Oh, ah. Mm. Hade du något att säga? <laughs> Skicka det på mig! Jaha, Ida. Det börjar bli dags för veckans julavslutnings. Det gick inte bra. Hur går det här? Det är ju speciellt för att det är julavslutnings. Okej, okay, mm, är mm, Jag kommer att säga ja. Nu är det tjosan igen, och nu är det tjosan igen Och tjosan varar ända ut till två påsk <skratt> <skratt> Jag försöker bara säga Det har blivit dags för <skratt> veckans tjosan Och det är lite speciellt för att det är ju julavslutning Det var det jag skulle mm. säga, men det var lite svårt vill tänka ja. lite för komplicerat Jaha, för mig. Ja, det är det du skulle säga. Mm. Min lilla lilla hjärna snavade på vägen egentligen. Mm. Det mm. blev så exalterad årets mm. sista. Vill du börja eller ska jag börja? jag Vet inte riktigt hur du turordning. Jag känner kan ut. väl börja ja. jag. Ja, för jag varför, ser i vårat kära dokument här att du inte har skrivit någonting, då blir jag lite nervös. <laughs> Okej. Okay, ja. Mm. Mm. <laughs> så här är det. Jag tycker att vintern är skit okay, Jag tycker ja. inte om mörkret Jag tycker inte om snön Jag tycker inte om kylan Jag tycker inte om de statiska grejerna Som händer med håret När det fladdrar överallt Och fastnar just på läpparna Som man blir tvungen att ha två kilo lepsyl på Eftersom läpparna spricker i tiden Och så vidare och så vidare Jag tycker inte det är ett kul Men en sak som jag tycker ändå är fantastiskt Under just vintertiden nu Som har varit nu de senaste veckorna Det är himlen Ja, de otroliga skarpa fina kontrasterna som blir vid solnedgångarna och stjärnhimmeln som syns väldigt tydligt. Det är lite knepigt att se annars när det är sommar och ljust ute och sådär. Men nu så är det bara liksom att dra på sig lite varma kläder och knalla ut och titta upp mot himlen och se en fantastisk stjärnhimmel. Mm. Och det är ju extra kul också om man använder sig utan någon stjärnkarta. Det vet jag att det finns ju Google Sky Maps. Mm, precis, det är Faktiskt. jättehäftigt att mm. liksom, rikta upp den här mot himlen och, och plocka ut lite av de här stjärnbilderna som finns. Nice shoes säger jag. Ja, mm. härligt, mysigt. Mm, mitt är väldigt, väldigt eh, kort. Det är det som är det dumma nu. Jag inser att vi har pratat om det redan. Jaha, okej okay, då, då spelar vi upp podden en gång till nu ja. då. Kör vi det en gång till. Det här är mm. snabbversionen. Vörtbröd, rödbetssallad och glögg. Uh -huh. Och gärna osten. Osten, osten också. Ja, ja. osten, osten. Mm. Det är mitt veckans tjosan är helt enkelt de traditionella, för mig, traditionella julsmakerna. Mm. Uh, jag älskar verkligen bort bröd jag är. Och rabetsallar äter jag bara den här tiden på året. Och glögg dricker jag bara den här tiden på året. Mm. Och uh, I fucking love it. It's awesome. Mm. Så tjosan... Uh, Ja, det här var ju som att fastna med skägget i tåstolen. Hörru mm. du, mm. mm. mm. bara för att vi slutar för i år så betyder det ju inte att man upp, ska upphöra. Nej, det tar vi om. Ja. <h Sí. här> bara för att vi slutar för i år så betyder det ju inte att vi... Försvinner från övriga medier, så att säga. Nej, precis. Så vart ja. finns vi, Ida? Ja, vi kommer fortsätta att existera på sociala medier och, och vill gärna höra massa saker från er. Så gå in på joanockida.se, för där finns det ju då länkar till alla dessa platser där vi håller hus. Och så kan man maila oss, och det går året om dygnet runt på info.johanockida.se. Ja! Det var allt för denna gång. Mm. Vi återkommer när vi hörs igen helt enkelt. Ja, det gör vi. Har öronen öppna och ögonen på spets? <skratt> <skratt> vi säger god jul! Gud, vad sätter jag. Ja, Har du, har du liksom någon slags metoder Inför 2017 nu då, Hur du ska klara avspela att spela in podcast Utan svettattacker Nej men jag kommer att ägna en del av julledigheten Åt att ähm, Inte lösa det Ja det är okej okay. Jag har hört att man inte kan lösa det med glögg och sånt där Så Nej. kör på det Fan vilken dålig sporttryck Glögg måste vara för övrigt <hahaha> <hahaha> Vad det... här är för dig som inte vill röra dig ut skit? Nej, <hahaha> ja, precis. Jag ska tänka på det i sommar när vi bastar, Johan. <hahaha> det är inte lite jul här. <hahaha> Men man kan, ju man kan ju röka ost till exempel. Så mm. jag tycker att vi kan väl ta med en ost in i bastun. kan bara röka osten. <hahaha> <hahaha> Nu är det tjosan igen. Ja, nu är det tjosan igen. Nu är det tjosan. Kan vi inte kunga samtidigt? Nej. Okej. Åh <laughs> okay. oh, gud, nu blev jag svettigt svettig igen. Jag hade ingenting för att jag duschade innan här, kan jag säga. <laughs> Nej, det har, oh my God. du får fan sitta i duschen när det här är en Jag ska göra över. nästa gång. Såhär ljudisolerad lucka för mikrofonen. Så att jag pratar i en strut <laughs>